عاد عمر رضی اللہ تعالی عنہ لرا ال منافق ورتے پاغه باندې پیسہ لكو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیوی چدا پیسہ मंगलावका يهودي ورتے چدا پیسہ मंगला मखिने बेल सलाम करे तो जमा पाख के करे کور او توره رواغیسا چتوره رواغیسا نو دغه نو دا منافق پلوان را او غوی دا وکړه د تېساس چې موږ لا نبی صلی الله علیه وسلام دې رپورټ پلان نکوه چې دغه اصلاح کولا او دغه مضبوط والے کو عمر رضی الله تعالی عنہ فرماله و دې نبی صلی الله علیه وسلام دې نه بعد زمادہ فیصله چې دا فیصله د نبی صلی الله علیه وسلام فیصله چاته او الله دا یاتون راولې گل داغي بارکې صدا یاتون به سده توما منافق بارکې وی اګه ور پسی بیا ذکر کیږي میاز میاز کیسهاتو نه ذکر شو دا غي عالم تر ایتنه ګورل ل لژناکہ سانتا یز مونا چ ګمان کیا نه هم کې به شکدای ا منو ایماناوळे به ماون زلا اله کا پاس جنازلی شي تا و ماون زلا من قبل کا پاس جنازلی شي و دي مکستانان یریدونا اراده لریه تا کمین تو اوت چ په سل یو شي وقد همي روپ دایز راو کمشه ودې دایغه کوروی کین کار وکړ د تاغوت نه یني د الله او د رسول پی سلام مقابله کې جپاره چا پیصله کې ناغه تاغوت ته و یریدو شیطان اراده لري شیطان ایو فلون زال عالم بایدان چې گمراه را په لري سران و ایزا کې لامل کله چې ویلې شي الله رسولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا رائے تا المنافقین آوینی با منافقان یا سدون سد آنکہ سدود آوری بستانا پاوری دلوبان دی فا کیا پاس حال بیدہ صحب دھوم مصیبہ کلاچو رسید دیتا مصیبہ تا لما قدمت ای دی دیم پاس چکڑی لیاسوند دی سو مجاہو کا بیارا شتا تا اہلی فون باللہ قسمون اکی پا اللہ این عرد ناچی رادا نو زمنگا إِلَّا أَنْ أَحْسَنَ وَتَوْفِيقًا مَغَرَّتَنِ کَیَوْدُ جُور جاری زمو خدا مطلبُو چې عمر باندې پیسې لږ خو خبر مضبوط شي اولئکَ الَّذِینَ دَعَاکَ سَانِیعَ الْعَالَمِ الله کِہ کار کَی الله معفی قلوبہِما آج ژړونہ دی کړي فارزان هم خپلود د دینه وایز هم پان ورک دیلاران وَقُلْ لَهُمْ وَابْتَغُوا فِي أَنْفُسِهِم ژړونہ د مجالس و دای قالم بلی قوینا پران یعنی راته کلاوی په مجلس کې و ما ارسل نامی رسولین مغن دیر आले رسول الی یتعا باذن الله مگر دته پرایشي تابعداري شیدای بو ګم دالا ولو انا می ظلم وان فسومه ته چیرې دی کلاچی ظلم کړي وزنونه باندې جا او کاراغلی و تاطان واستغفر الله بسنه اوختو دالانا واستغفر لهم الرسول با کناغو تی وادی له رسول لو وجد الله تواب رحم ما ها مکه مندی له الله انا تو قبلو انکه مهربان د یاد بار کی بی یو خبر کی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءو کا دیو عربی واقیا ذکر کی ها ویو یاری دی او د اسلام په قبر روز پریوت دی چه الله رسول زما شفاعت کا او نبی رسول الله مو د قبر نه لاس راویسه چې تاسو شفاعت وکړو مهتمه او بخښنه تہ مافلی نو ګورکانه وید مړو نه امداد غوښتې شي وید جائز ده نو مونکي هغه اعلان جواب دا کو چې تاسو په خپل وای چې دا عربي باندې چی دي صحابينه دي که صحابيو مبيان به کومه خبره کړو وا پچ باندې چی کوم باندې چی خبره ده سر زمګه پاره دیل نه شي ګرځي بانچان اکثر قمق لی پا دین کوئی گینا چه سوک دینز دیکی پا کیا خوبیا باها او چه دین باگیز داری که ما قمق لی ها نو پا قبر بانیور پر او تیرے ورگوڑی دلے دیں بلا قبر دے یاد که پا قبلا تاسو خیالو کئی ولو انهم از انفسهم جاؤو کا راغلی وی تا تا جا جاؤو کا دای دا نید بلی چه جاؤو الی قبر کا قبری یاد کرے ها جاؤو کا راغلی وی تا او بل خبره فاستغفر الله ها دا الله نه پخپل به نه غوخته وا واستغفر لهم الرسول دا رسول له استغفار نه مخه استغفار د دې ذکر کوي تاسو به مخه استغفار دا الله نه غوخته او ا بیا رسول استغفار غوخته او جا وو کوي نه نه ام قاری رحمت الله له اغم ذکر کوي اژدا خبره صحیح نه دا غلط نه دا امام بخاری رحمت الله علیه آغا فرمای چدا صحیح نه ده حدیث او امام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه آغم پدې باندې رات کړي وی چدا خبر صحیح نه ده امام بخاری رحمت الله علیه فيه نظرن پدې کې نظر دی دا قصه صحیح نه ده امام علی ابن مهران فرمای ها جزدا گواہی کوم چې محمد ابن حمید راضی کیراوی د دې حدیث دی د امام مالک صاحبنا قذابون د دروجند اقامت برهان کی ذکر کړی دی 292 صفاح علامه ابن عبد الحادی باصار المل منکی کی ذکر کړی دی اما دعاو وتلاب الاستغفاری وشفاعته بعده باذا لم ينقل ينقل عن احد من ائمه المسلمین ولا من ائمه الاربعه هر کی دو عدد لو طلب د استفار د شفاعت د دوي روس د نه نقل نه ديده يود امامان د مسلمانانو نا او نه د ايماو ارباونا اوي په د عمر رضي الله تعالی نو ووکي نو خداینيو اللهم اننا كنا نو توسل اليك بنبينا هم من بتا ته وصله او من باندې باران کې د اغه واچي ويني نمنغه او چې لکه او تا ته به اني نبی کړه تر د نبي ستا باندې باران اوراوه دا خبره کړې ده او دا خبره شکل د باندې چی ده نو دا سینګه بل خبره دا یو خاص واقع سره تعلق ساتي خاص واقعا چاغه د يهودي او د منافق جګړه وا او وي منافقان ظلمم کړي وي او دای نه کول چې راغلي نبی رسول الله ته چا ظلم مونږه کړي دي عمر رضی اللہ تعالی عنہ ظلم نه یکړه چې ستاره فیصله نه روست بلچا فیصله کوله نو دا الله نه په خپل وبم او نبی اسلام بمول غوfti وا تو الله ته په خپلون کې مهربان دا خبره صحیح نه دا او سیانۃ الانسان کی هم ذکر دا هغه ډیر زیاد باس کړي لري په دی باندې فلا وربک لای مینو نحتا یحکیمو کفی ما شجر بینهم فلا داسنه دا دا سکار نوی و رب بکا شاید دیستا لا یکمین انزی ما نراوڑی حتی یو حقی موقع تردی جی پیسل که انکی کتا لرا فی ما شجر ابی نو پاسکی جی پیراشی پمین زدی کی سو ملائی جی دو فیان پو زمبیا نموی پسلو نخپلو کی حرا جن تنگ سی ما قد دا سنا چی تا پیسلو کلا ویو سلی مو تسلی ما غالی کی دیتا بیا بیا غالی خودلو پدی یاد کدری شر بغه مخاده کی د سنت او تابعداري کوي د دې په طریق پادي طریقه باندې خوشاله شي و يسلم تسلیما روستو چې بیا بیا ورته غاړک دي په دې طریقه باندې به خوشاله کیږي چې سم رخوان مې کوه سنت طریقې ها خرج پګډېرو نشو الله راضا شو او د نبی علی سلام د طریقې کارو شو ولو انا کتبنا کجریمن کفر است کړی وي ال هندي باندې چې قتل کوي ځانونه او خروجوا من دیارکم یا اوض د کرو نوستاسوونه ما پاو نهب کړیدي کارله الله قلیلومننو مګکو ددنا ولاو ان اونته چریدي چېفاو کړړی ما یو عزو ن بیاا چې پ ورکشته پې لکان خیر لوخ مخوه به غدي لله وااش د تصبی د زیاتته سق د چګې د وزله تیناپده اوې راته بهې کړې دي, دي ده منلهدننا دفپل با جلائی یا ورکرے بمی دیتا ولا ہادینا ام خا مخایدہ ہب می کڑے ود دیتا غلار بمی اور تک ہو دیوا و م یت وی الا سوجی تا ابدار دا کسان دا کسان سر دیا نام اللہ علیہما چه نام کرے لا پاوی بانی من نبیینا پیغمبران او او رشتینوں نا و الشہداء و د شهیدانو نا و صالحین و د صالحینو نا ا دنی کانونان یادا دریواله صفات د نبیین دی مینن نبیین ا د نبیانو نا و صدیقین لریشتینونان انبیہ رشتینیم و شہداء د شهیدانو نا انبیہ که سه شهیدان شیم دی و صالحین صالحین نا انبیات و صالحین دی یا سلوور فرقیرو سلوور صدیقین دا وی تابیدار شهدا دا وی تابیدار صالحین دا دا صدیقین او شهدا او تابیدار واه سنا اولای کا رفیقان او خدی دا ملګر دیان کذالک الفضل من الله دا غو روالید الله از طرف دی او کفا بالله لما قرت الله پويام اوس په دې قانون بانی تنویر ذکر کې او اسنای چرامی اطاعت لازمي خبره را یا ای اولذین آمنو اے دی ایمان خاوندانو خوزو هی در کومه سامان دی ورو د دشمن سره асо دای سامان اونې سي چې دشمن پیریږي فان بیرو نوزای سباتین یو یو اوبن بیرو جمیعہ یا زیتولو واینن منکم میشه کبا استا سنا لمن خا مغه اسو دی لې وبته ان ناشه خلق د جهاد نه تا ته وي تکی تاسو جیرو روزه یو څه پلیر په فوکو ورګه هغه په څلګ زما نو کله به یو ډاډی ته کی ځان کله بل ډاډی ته او ستانه به ځان روز سر سوکي چه په څه طریقه باندې پاتیشي پاینه صاحب د ګم مصیباتو ورسی تاس د مصیباته قال وی دې قدان هم انعم الله عليا خدای سره نام کړي الله په ما باندې لګاون دي ګرمي او بجلی لاړې شينه دی خدای چې زوب کې نومه ګني ګرمه کې ومړل شو او ډیر با تنګ شو والتا اسلام یا ڈیکلانو ماده دی سرح آزیر موجود ویلین اصاب اکم کو رشی تاس و دا فرد من اللہی فضل دا طرف دا اللہ نا مالی کا نیمت دا دنیا پیدا لیا قولن ناخا مخاوائی کال لم تا کون گویا که نو بین اکم پا مین ستاس و بین او مین دا کی مودتون دوستی تا تی مل گور اڈو سوک نو اڈو براخا پا کرالا نکے اڈو سو پا کرالا را که نو دا غورتوای تا سخت نرفتی دی تو کوئی ریدی جمعا ملکی تاقوی چه سخت دا پکی وز خوشحالی دا ہو رسی دا دنیا لگا گوندی پیدا دا نوزان مل گره مل گره چه اوزلو کی وئی یا لیتنی حائی حائی کون تو چوی ما هم دادی سران پا فوزا فوزا نظیما کامیاب بھے پا کامیاب بھے لو حبان نیز خاتی مولائی آنو چاگا چه تا جنازی لا اخو گلدی جنازو پسیم وکه چرته یو جنازه دا ځي چای کې ډیر مالی او ډیر او اودې دی پاتشي په سو یا ځبان یا بل څه د وژنه یا اګه ته پنځ بریمو لاماس کې شوې را جنازه نه کوم اګه ته اغله ورس په خاصي چا پېسي تقسیمول کې را زده دا طریقہ په دغه طریقہ به خيارات او صادنه کې خوبله دغه روان نه وي ګو ساده غوندي طریقہ وولو ګورو یا پاګبان خلک زوره ورڅ چې تاثیر جنازه وکړو زمنګ به په کې صادو ا نوځای کې مال سابون صابون ډیر بیا ته د دې ਵਿਚاره داسې پکیونه داسې کې اوه او مان چې زواله تلوي دا فرانه ډیر غټه پیدا لاله تباشوره نو خراب شوم درم حکم ذکر گئی قانون او دریم حکم او درم قانون قتال جهاد بکید امیر په تابعداري کې وال یو قاتل فی سبیل الله نو جنگ دی کی بلاردا الله کې الزینا کسان سرایشن الحیات دنیا چو را کې ژوند د نړۍ بلا اخرت دی پای اخرت باندې و مې یوتا یو قاتل جنگو کې بي ذبي لري الله پر اراده الله کې ف یوطل او جله او یغلی بیا زره ور شو پس او په نو چې ور بکو د تالو او دا چې کلا د دنیا د پاره جهاد کوي مداغ سره جهاد او کا و جنگ ور کا زابه چې کله هجرت وکړ نو دا کافرو جرنی لوي یو تاند مسلمانانو موږ لراولېګه نیو تانی و نراولېګه اغه مغیر شوبار رضی الله تعالی عنه لیدري جامعې دي او چې کله نو د کاليم ټول اوسلو اوسره پکيو کا بابا پر څرلي هغه تاو تاډلا چوي تاډلا خبر دي مکو بابا ها هغه ای پوي تاډو او پاری باندې ا قاری باندې خشنم کړی او اصلی د ورغه او تخت وروخته او یریګنا هغه جیران باندې پغه پولیس باندې ټول باندې hebat ته چې دا څنګه دی او تاسې زادرغه هغه توي ويدا کاټې دې دا تورې زړه دا ويدا زړه له استاد دې دا دې رانه تورین زیات غوسه ول کوي ويدا لاچې زور دې کاټې یې زړه وی گزارلی وی په پدی باندې زه ډېر کاثير ورځې تا ابري ورته وی تاسو څه کواله مې دا کوالو ها چې تاسو مسلمانان شي اسلام راوړی وی کی اسلام نه راوړل نو بیا ها نو بیا به جزیاو ټیک فرق وي وی کی جزیاو ټیک نه ورکو نو بیا بیا سمته بلا کارت ووینې ها څه به ووینې چلو اغه باندې هېب تر أغلې دي هغه وزیران هه بت ټولې ګډوډ کړې دي یوادي تنه تنه هاتلې وې اغه ته مې خېره اتور دي مال راکه وسله دي راکه اغه ورته وسله کزه پخپل خو خار أغلېم خدای ورکم درلا او کته راغو ته من وسله ده نه در کوم ها هغه بچا دي په او په هېبت کې وو اوا خبره ورته کول را روان شته اوی جدا څنګه خلک دي ها دا پخپل خبره کې کلک دي او دا بہادر خلک دین دنیا دی پرخرا او دا الله دین ته لپاره جهاد کین اوس تهذیذ ور کین په جهاد باندې تیر شاه جهاد او کا جهاد ور نه کین پالاقه کې کمزوری دی یو په ظلم نه کین ومالکم سلیتا الصلالات قاتلونا جي جنگ نه کوئ فی تبیل اللہ بلاردا الله کې والمستراذینا من الرجال او کمزوری د سلونا والنساء دخزنا وال ویلدانې من لنا معشوماننا کسان یقوللونا چ رنا زمنګا آخررج ناو باې منګا منهاض غتي درري کلنا ازوالی می حالوا چې زلم کوون کېسیتون کېیدري په منګ بانددي وجهلهناوګ د منګه من لدن کا دفبل دربناانوللی دو وجهاللهناوګر د منه من ظلم پی نو جہاد او کا پا مظلوم باندی ظلم کی گئی ما شمان دی زنانه دی بڑاگان دی نو ظلم کی گئی میدان تا اوزا او اوی دفاعو کا اوی اخلاص کا او دا طالبانو پا نوم باندی چا ووٹا غستے ہو نا اوی لاللہ سرحد کم با چیوار کردی وا ہا او سی او نن کله پا طالبانو باندی یوزے حملی که یو کلا بلزه که تالیبان خلالل اگر قانونی والا ختم کو از افغانستان اگر گاٹی و لوتی اگر دا اگر پوینو بانی سریک دی زکا پتوی بیور که و دا تالیبانی و شمالیان نو اگوی یو بل سره جنگ و په پا امریکی او نوال پخپلو که یو بلوال او خط خرابی کلل ها ننو کلا پوارو بانی اپریشن دی و کلا پا اپریشن دی او دا القاعده دا او دا پلان دی ظلم به کوي زیاته به کوي اې پلان دی چې جهاد دی او شابه تیار شوللا اړیر خلک تلو بغیر د امیر د اجازه نه چاګه ورته وی نه او تلو راځي په خپل اخوخه ناګمیان غریبان ان چې کن تلو او غو په صحیح نیت باندې تلو اغوی تخو بیان شې وای چلا پدی مونږ تا جنت راغې خموقام پرای غې نو صلاحل پاتېاونا لګې دا سپاسی مور پلاړلی ونی شو او سپه جيلونو کې دې قیدونو کېري اكم چې شیدان شوی پسې نېتلی دی الله دې شادت نصیب کې وللارې وبښین کم چې په قید کې دی الله دې آزاد کی نن به کله یو ځینم کې دې دال قیددا کله بل ځکې خدای دې چا د لاسا داد هغه چا د لاس نشې فتوی اور کولین نن هغه په پووالا داوی په ظلمونو باندې نه جلسه کینې احتجاج کینې هیڅ نه کینې او نه مخ کې کله جلسی جلسه کولی کله ورل په طالبا باندې کله ورل دکانونو باندې داړي واړل ها دا خپل ملک نقصان وکاو خپل ملک تباہ وکاو کله په سرک باندې ورل کله دکانونو باندې ورل کله چوکونه بند اوس نه هغه کېونه بل کینې نه داغوی په امداد کې وی مونږ هغه قانون نه کوالو د طالبانو غونډه امام که خو دې تا زمنګ شاګردان دي الزی نعمنو آ که سان چی مان راوله یو قاتل نو فی الله د مظلومه आवाज تا ده دا د مظلوم انداواز انداد کوا د مظلوم انداد کوا پار بیکین آ چی سوک په مظلوم ظلم کوي هنهغه لاغین اخلاص وان ظلم ورترا امریکایانو دومره نه کړه سمرا چی ورترا آغه خلکو کړه چې چا په پټه لګولوی الذین <سؤال> آمنوا کسان جی ایمان راولے یقاتلون فی سبیل الله جانګی پلارید الله کی ولذین کفروا کسان جی کفر کړي یقاتلون فی سبیل ضعود جانګی پلارید ضعود کی فقاتلون اولیاء الشیطان قتل کی دوستاں شیطان انکہ دا شیطان کان زائفہ یقینا کل شیطان دے کمزورے لا تخشوا من کہ دل ادو و والله او نازاب د بیا اماانی پهجننو دات بار ولې ملکو او جنو د هم پهاس ک شط دشیط او ده کاثر ته م پرب نهري الله د خپل بندې ان دا پهمن باندې کوي د پ غمبر او دغه د ملګ اوتابدار میک دی او دشیطان ملکي او د دو نې او هغه ټول زیان کمسوری دي ع تهنوګورللهذنا کسانوتا چېلی شيديته کوفو ب کدي کوم لاسونهپل واقی ملادوس منځ کي وا زکتا وررکې دکته پلمما کوطبباې مل قتال هرر کللا چېپ ش بانې جګ هذا پرې اونمنمناسا او عائشہ دکشیہ یا زیاد پیرکی وقال هوای دی رب بنائے رب زمان عالم کتب طالین القتالہ ولدی پرسکوبم بن جنگ لاولا اخر تنایلا جنین قریب ولدی نرست کو لونی تی نزیدا قولوا متاو دنیا سک دنیا قلیلن لگا وال اخرۃ خیر لمن اتقا او اخرت قرار دے اچالا جری دی زیادینا یری گد بس ولا تظلمون فضلا اظلمون شي په تاسو باندې پاندا در تار د کجوري دا ډوکی اے نه ماته کوونکو کم ځای کې چی تاسو د مارګ نامي رایګه یو درګ کومل مو ته تاسو لاره مارګ ولاو كون دن فی بروج مشیدا اگر کې تاسو په بروجونو چناګا چوکین وینتوزی په کوم کې سې تاسو صنعتون خوشحالي یقول واي هذه من عند الله د واین تو سیب هم سیه کوره سدوی تا تغریب یقول وای هذه من اندیکا دا ست وجینا دا تر اغلی وست پیرو شریبی نو ستا پوجه منگا اخبل ولی تس نشوا قولوا کل من اند الله دا تول دا لال خیر در دا الله طرفین خداد کسب پو وجه بانی کلا کسب باندہه غلط ملګرو د وژنا یا پخپل باندې عمل خراب شي نو پای کې راګیر شي فمالها اولئ القومين او کله کنا کل د درجه د چتولو د پاره امتحانن په مساله کې تکالیب راځین فمالها اولئ القوم سيدي قوم لرالائکادون ان زين ذا يبقىون حدیثان چپه یشی په خبر باندې ما اسابک من حسنابن ا چورثی تا تا سکو من الله نداد اللہ ترفدان وما حصابکا من حصیتنا آچو رسی تاتا سو تکلیفو فا من نفسکا نداز تاد و جنام دے یا تونو کلکی شکال غندی معلومی گی مخج یا تیوی قل قل من عمد اللہ دا تول دا اللہ ترخدی او دل دوی فا من نفسکا ما حصابکا من صیتن فا من نفسکا نما جواب مانا کی کڑے دے کستاسو خیالی ا چې خیر او شر د اﷲ طرف دي خو شر چې څړی درچی نه دا د عمل او د کسب د وجینا فهمي نه څه کمانه دا فهمي نه ځکه دا ستاده عمل د وجینا وارثنا کلین ناسی رسول الله را تعالی راخال کوته استاد او کفا بالله شهیدا برل الله گوان ميت ر رسولا سوچي تابیداری کې د رسول فقذ تو الله چا نو تابیداری الله ومن تو الله سوچو اړیدو بما ارسنا کالي ما سجى مان ويلي گلي تعال رپتي بانني گابان ويقولون واي بي طاعتونا مانل دي مانال طاعتون مانل دي مانل پيزا بار زو مينندي ستا دخوانا بي يتا نوشپتي ريض واي فدن يودلا مين هم ددينه غيرل جي غير داوينات تقولو چيتا ويلي ها اوا والله وال الله لې مایوب دوجدش پت رئ یا پټې خبرې کوي د شپې په آریزانان هممه خواړو د دینا تو کلل پا الله ځان پاره پالله باندې ځکه داپ انتظان چې کله شوی د خلاف مغا د شپې شوی د میټنګ اوجرګه و کفابلله وهکیلا پره د الله ځ مداره او سری وررکې قآانی کریمته چې کې سوچو کوي دا سومه کان در تهیان شو د اصللا د ماشرې معاشره دا پیسا میدلان دا کتابو و دا اصلاح دا معاشره دا پارا نو دای دا پریخو دا بل کتاب رواغست و بل قانون رواغست د بدو کومت تی ها بدو یو سره اونو آگه خر ساته لید آگه نوم بدو چه کلا آخار مل شو آگه سر او گیره او بریتو او دوریزی هر سی و خرون زانی صفا که چه شو یو سره اونو لما خلوارگل ده ویلکل آولی دا صفا ځان صفاکړې دی چې سوتیا شوي ها اوناغه ورته وي وېدا بوډو ملشه لري کنه وېخانا غو تاسو نه کوي چې دا بوډو دې څه شي مڅګم د خفغان د وژن هغه سره ملګرتیا او پلاغم ځنه سوتیا جوړ کوم دا شنه سپای په لار روانه او ګش باندې راوته رستایي چې دې دې نه دا سره یو الکه دا تا وزان دې صفا کړې دا اوله وجيب بده ملره هغه وکه نه هغه نه خاني تو ورته نشوي هغه ځان صفا کړې دي موله دي صفا دې نو دا مخ کې جراغ نه او جات ګونه هغه لیدلې وي اجري بکړي یا پاغلار دې نه دې الکه دا اوله وجيب بده ملره بس هغه ځان صفا کړې ره خبره بات چا ترسه هانو بچا چې کله وزیر لیدلې به نه سوټېل نو بچام ځان نه سوټې جوړ کړو پدات تاسو نه کې جدا بو د دې څه شي نو په لکه ناشتي چیرې مې خو کو قرایشه دې تاسو کو جدا د دې شي دې ا بچا دا وزیر نه تاسو د دې شي پتا نه لګین اغه چیرې نه تاسو کو ویږي پتا نه خبره راته راتنه ہن د خبر مالک له خبر را ورسې دا بو د سې شيږي د خوځو مخه رو ہن دم د بو د کومه د را نه کئ آ قانون دی دا خپل نه قانون دی افلایت تدبرون القران قران کې سوچوکه چې معاشره الله سم کی څنګه معاشره روانه کړي دا صفاکیه ګنده خلک دی وباسي ګنده خبره د معاشره نه سوچ په قران کې وکا چې ملک دی صفای شي افلایت تدبرون القران آیا سوچ نه گئی په قران کې والاو کان من هند غیر اللہ قران تیر دی لرا واغست ختم دی پلان دی ملی سره کی دا کا کی دا پیډه کاکان نه نه سوچ پک یو کان ستاد جون قانون دا دے. ستا تا آئین دا وی والاو کان من هند غیر کچری ودا تر پا دا غیر اللہ نا لو وجدو فيه اختلافا كثيرا خامخا من دی به پدی کې ډېر اختلاف وخدا کتاب ولجان وی جوړ کړی دا دا الله کتاب دی وای ذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاه به دا یاد مبهوم په اعتبار سره مشکل لې ل خیال ورته کوي د فهم اعتبار سره مشکل لې طریقه دای په جهاد کې او باږي کیو د مجاهدینو غټ امیر وي مشر او دا غټ کمانډر او امیر چې ویناوغه مجاهدینو جدا جدا مرča والے کې چې تب اغه مرچه تاسو یو لسکسان او دا پلان یې تاسو شو لسکسان به اغه مرچه دا پلان یې تاسو شو لسکسان به اغه مرچه کې دا پلان یې کمانډر شو زیناو والکه او غویل س دښتې ورکی نو چیکلا دا غد کمانډر اعلان کړي نو دا والو وال کمانډرانی په اکری د عام مجاهدین نیو په خبره غد کمانډر اعلان کی د شپې د ماخمنه چاله ک به ګالبا منګه خوب کو نو په دې باندې وال کمانډران چې امیر تبوغت کمانډر دا خبره چې وکړه ان د مطلب دا نه و چې موږ خوف کوو د دې مطلب دا دی چې به ګاله به موږ حمله کوو او د دې کې حکمت دی چې ته اعلان دا وکې نو دې کې جاسوس خلک راغلی چې جاسوسان به راغلی نو چې کله هغه کمانډر اعلان وکړي چې به خوب خوف کوو موږ دشمن شي لاوي پارام شي هغه و سلیکيري هغه چې ځاتم هغه دوی د نو بس راشه چې موږ ملکو مدږي به ورګه دې طرفو حمله پیوکی دې تعالی جهادي تدابير وې او جهاد دا ټول تدبير تدبير په داخې طریقه باندې وکړ خدای اتنه دې کې به دښمن له دوکا ور کې باندې په باندې به اعلانو چې allegations به ګاله به موږ حمله کوو چې موږ حمله کوو نو دې مطلب ودا نه چې موږ به کو کوو موږ به ګاله خوب کوو فرمانده راټي پوي وغه مجاهدين ني پوي چکله امیر شه د اعلان کړي غټ کمانډر ناغوالو وړو امیرانو سره غ خپل خپل دسته جنگ جنگونه شروع کړي چې وا امیر خزیبو کمانډر دې خدای اعلان کړي چې موږ به خوب کوو او تاسو وای چې نکو بل سره په جنگ شي ناوی دانه کوي چې د امیر شه دا را روان کی ځان سره او غټ کمانډر لیراو ولي چې جی ستاسو د خبرې سمات نه بو نه راته دی په کې دا مطلب دی د آیات ذا جا هم عامو من امې چې کله راشي دی دا ی کمم د عامن اولخوا یاد د یاري یعنی بګالله بهحمللهکوو یا بهخ کوو ازا او خوراول کوي په دیبانې ځکه پهې کې خو جا سوسان هم نستی که نه والله رددو ک چېیوه دا خبره اله رسولې رسول ته رسول پاه وختې اممیروله اول عاممر من نومخواونانو ظلم د دو نه کممانډ لا علمه الذين نحن مقامك ابو يكڑے په مطلب ریبانی ا کسانو یستم بیتو نو چې اخلي دا خبره منهم د مشران مشرانو امیرانو نا پدی بانی وي په اکڑے وه بجنګین کوله ولو لا فضل الله پویشی پयात بانی کنه ولو لا فضل الله نوې فضل د علیکم پتا سبانی ور رحمت او رحمت د الله لتبات مشيطان اصحاب متاب إلا قليلا ما قالوا فقاتل في سبيل الله ينجح كيفلاردا الله کي لا تكلف الا نفسك تا تکلیف ليشچوله مگر تا نفسو صرف ته کړيږي و هره ذلم المؤمنين وتي دي ورګه مؤمنان لرام و جنگ باندې چې ميدان ته اوزي تیار شي ګورين اصل لاو شاي چې لایې کوفا بنکي باص اللہ سخت دے پیتے بار دے جنگ واشد دو تنکیلہ او سخت دے دازاب من یشپا شفاعتن حسنا سوک چوکی بیان خیستا یا کل لووی بدل را نصیب منہ برخ دینا و من یشپا شفاعتن سیعا او سوک چوکی بیان بد یا کل لووی بدل را کفل منہ نیم بار دے دینا نیم بار بدے دینا یو نیم سزا وکان الله دیال علی کل شی مقید پارشی باندې نگہبان ویزا یتم ب دی یدن او کلاچی هو یتم جوندی کرشی ب دی یدن یو پیش کشی باندې په حیو بیاسن منها نو جوندیګه په خسته طریق سردا دینا او دوحا یا پسکی دینران باجی خلقوی چې سودرته پیش کشی یې نتوائی علیکم سلام بی آنسان همین ها خیستر دین یعنی والیکم سلام ورحمت اللہ مرسر وائی چاگر رحمت اللہ سری طور سو برکاتو ہو اوموائی او کدغز یعطی الفاظ ورسر نشویلی او ردوها چاگر در تصم الفاظ بی لیا غم الفاظ وائی ویده دی دا مطلب لی دا سنگا خبره دا خبره د جهاد شروع دا ورال سلامونو لی دا خواجیبہ گونتی قانون دی خبره ده جہاد دوراں السلامون اللہ مطلب دان دے مطلب دسی بلے ایو خذوا او دا دی دخاوو نمو رحمت اللہ او یوی زیو داغن مو عبد اللہ نتاخے ایکتر ادب نہ کیو دخاوو نمنالی اس کو فیشن بدل چھ نمونا پلانیا دا دے دی دا فزہ خاون تن نمنالی خاوونه کو ورتال نو خیر دی تا نن غو دوار جدا دی خپلانی وي یارانی کوي ما اغي د ادب د وجه نشکله سلام بغرضو په منصب ولاړ و نو السلام علیکم ورحمت الله رحمت الله خو د خاوونمو نائب منځکی السلام علیکم د عبد الله خپلارا السلام علیکم د عبد الله خپلارا و د عبد الله موري دا دیمه مقام نه دی دا جدا مقام دی دا خبره دا جهاز شروع دا تا پا جراوست سلامونولا. اصل خبره دا را چه ستاو یو مجاہد تیار کرده دی تیر مجاہد تیار کرده دو تیار کا دی آسانا من حقیصت دا دینا او رود دوها کدوانشی تیار اولی یو خو تیار که کنا تیار کړی یا ستاو استاز دی اغا دری گینٹی درس کی نتشپک گینٹی کوشی شکا دو استاز اغا درس اموالا و زانو کلوا و او کلوا. او ځان لکينه او ځان به کې خو کرا شپږ ګنده کې شپږ ګنده نه دا درې ګنده خو ځانو کرا وتا نه دا مطلب دې لري دوستان نجات کا، یا آرام را کاروکا دوسی نه لی رحمت الله یو یوسو شاګردانو یو شیخ القران نور الله مرقده یو شیخ غلام الله خان الله دې په رحمتن ولی پیټولو یو قاضی خان شمس الدین رحمت الله علی او نور ا تاولاشا بخاري رحمت الله عليه نور داسیو او دي سره او سين علي رحمت الله عليه وعده کړو کړي وا كتابو بداله توحيد بيانوي مساله بکوي ها تاسته وخت درکړي مساله بکوي مشيخ القران رحمت الله عليه اگو یو ځلې تقریر کا پنداي مدرسه کې پنداي مدرسه دا یو بنده دین دوانو مندارو او چې کله شیخ القرآن رحمت الله علیه راهه نو د مندار هغه عالیه ټولوماته کړې دغه مدرسې زګا مندارو نو هغه لیکي ډی سیو هغه ورته دا دی ولیماته کړې ودا زقب د کوم وي پختونی و یا پختونی ما په بسټی قز کولې چې پختونی زګا پختونږی یو خبره باندې دیږي بیا رستو کېږي نه ها نو هغه مدرسہ شیخ القرآن رحمت دا دین دوانو آزاد مدرسه کړي و بیا دشي غلام الله خان تاواله کړي و شیخ غلام الله خان دې چکله و لکړه نو هغه سره واچا کله و فاچو بیا په راتلل او هغه مدرسه بیا قبضه کوله شیخ رحمت الله عليه تپتو لګي دې لاړو چکل لاړو نو تقریر یو کو ازي زما سملګري میو سملګري می نو سبق منصر زما كي كي من سرور سين رحمت الله عليه واذكر واش مسلابكوئي زمامل گرو مسلاوكا چوكونوكي مسلاوكلا چا بيو هلوتا کاول خولل چا بيسري بيول قبر كي کي خوي سوغ لال لوديشو قمنهم من قضا نحبه و من ينتظر او سوغ لاو سم پینتزار دي ها زما ډير ملګري لالل دا مسدامر مدرسه ما قبضه کيدا او دا زهن الله تعالى او چا دي ته پبدس پرغو کتن زبد پرغي وباسم اځباره سره غورم هغه ټول د باوق له ویارول او مسلې کړه او دی وی افلت شمس الاولین و شمسنا ابدا على الافق الا لا يغربو لا تغربو حلال د به د تیام غنور نه پریوتل زمنګ انوار د اسمان مېن سرا رسیده مطلب دا شټول د دنیا روحانه شوا قران درس نور رسیدل توحید او سنت اواز او رسیدل دنیا ته کارو کې دنیا کې استادې څومره کار کړي دا غن کار وکه وځا هوې دومبه دهیه دین کله چې ژوندۍ کرې شوي په پېش کې شې په هیونو ژوندیکا بیا سنه منها خستر دین او دوایا پاس کا ګیلرا ان الله دېش ک الله لا ګلشن حسیبا پارشی باندې صاحب ناق دې لا اله الا هو jihad د ستا پاره کې کشمیر باندې پاکستان نه نه اللهو لا اله الا هو jihad ور کې الله چې نشتاجه سرګون کې به داغنا او د دا دې مسلې لپاره لا یجمعنکم الی یومل قیامت چې څوک د قیامت منکر دي دا سب د سبو jihad کې خامخا جامو به کیتا سولرا الی یومل قیامت د د قیامت ته لا هر به هیڅ شاک نشته پایږي دا د قران واجب خوندې پرون مؤمن ګل څه و درس میں ورې دې په باندې الله د همت ورکی بهترین انسان دی ډیر خدمت کوي او ډیر ځان کړی یو خبره وکړه حاوی موږ د سوخنه درس شروع کاغلی چټیانو کې درس کوي دا ډیر وختونه درس شروع دي او دا ښوونځي له کانه دا او عاملګریو طالبان به کې ناستي هغه وی موږ د سوخنه درس شروع تر ما خامو پورې غاړم لګی اي حاوی د تنه وختینګي قرآن ته انورت به د ځانینګي یسمورتنینګي ریته وی موږ جددا شروع وو ورته نو بس وخت ته زکه د قران هغه کونی ویجباره نڅړې ستړې کیږي ها نمنګه आवाज چيني زکه لس منټه زدا ته چکینم خبره نشم کولې بیا سی. می سینا نه استې ها مړې می بوخره ودی خبره بیا نشې کولې او قران الله دومره دا معجز کتاب دی چې نه تي زما غاواز نه ستاس سره وایاله خپمه نه محبت باندې تول نه استې دا الله دې کتاب کمال له لا یجمعنکم خا مخا چو و کتاب سو الله دې زمونږ روحونه د قران د محبت پر واخلې لیاج مان نګمخا مخا چا وکیتا سو الا یومل قیامت ورزق قیامت لا ربی شغنیست بایگی و من ازقو مین الله حدیثا سوندې رشتینه د الله نه خبره کی بس هه مزه بس دکو بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَا فِي أَتَيْنِي وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا عَتُرِيدُوْنَا أَنْ تَحْدُوْا مَنَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا سورة نساء دری حسیو اولا حسیو کی بین الرائیت او دویمہ حسیو کی عطا حکام ذکرکول دباچا او داغد الرائیتو اول حکم چاہ اقدارتا امانتونه والا کئ زیم کامیران مشران ام خی داوی تابیداری دا بکوی دریم حکم د قتال چې قتال او جهاد بکوی او دا شروع ورپسې ترجیب ورک قران کریم ته او بیا داوته جهاد ذکر کړه او چې د کومي مسالې لپاره جهاد وو نو ذکر کړه اللهو لا اله الاهو نو مساله کولی شوړو ده د جهاد مثلا کې د توحید مسلم د انملګری منظم دي اسه نو چې غیر پتا څخه او داګه د دا پاره خپل تنظیم تاس نس نکی بل ملګری هغه تقسیم نه کی نوای ترتا ترتیب ور کوي چې منظم شي او ملګری مات اسن اس کوي ومالکم فالمنافقین سریتا سولرا چې په بارد منافقانو کې د والله ارکصوم الله الک پکې دیلرا دماغ کسبه پسوطا عملو تدین ا ته ری دونا یا اراده کوي تاسو انت دو من اضل الله کی توفیق ورګی ا چاله چې گمراه کړی لري غلرا الله و مې یذ ل لله فلن تجد له چی کافیر کی تاسو سنگ اچی کافیر یئی سنگ چی کافیر تیزی فتکو نون سواء نو شیب تاسو پر آبار پر کفر کی سنگ چی آوئی کافیر تی نو دا سی تاسو کافیر کئی آو دار خوافدان نو منافق بدل رامخی تکی او دا غبارہ کی بستا ملگری تسنس کی فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ نُمَنِّسَيَ دِينَ دُسْتَانَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تر دې چې جراتونکی په لار دا لاګي پاین تا ول لو ګځري واړې دل نه وي واخذوهم ان سيدي لرا وابطلوهم قبل گيدي لرا حيث وجدتموهما کمزې کې چې ولا تذله منهم وليا ولا نصيرا اومني سيد تينان دو زونه اندادي الا الذين مغراك سان يسيلونا يسيلون جلالا الا قومنا قم تع بينكم وبينهم ميثاق جبه مين سا سن ذيكيوا ددان او جاءو قم فسرت صدورهم يبنوني ويسي نيدا دي دي جنگنا اي يقاتلوكم كي جنگو كي تاو سرا او يقاتلو قومهم يا جنگو كي تخبر قوم سرا دا سي قوم راروان دي وراغي جستاو دا وي ترمين زواده دا جمان با جنگ نکو دا یو قالا پوري یا دو قالا پوري او مودم مقرر کرد دا او بلی او تن رانشي او وی ته دیولم سي چې را موږ سره امدادو کو دوی خلاف جهاد ته ونه نه موږ او وی سره جنگ نه کو ز کا وی سره موږ وعده تر دی وخته یادې د فارغ راغلی چې ني دې جنگ نه باندې تاسو سره جنگ نه کوي او خپل قوم سره دې سره جنگ مکووي والاوشا الله کو خو خدای الله لسات لا تهم خامہ موصلت کړی وی علیکم بتا سبانی فَلَقَاتَلُكُمْ حَمَا حَجَّنگ میکړې تاسو را چې دوی جنگ نه کوي نو مګه ورسره څومره د امن دین دی او څومره بهتري دین دی په انې تاسو کوم کبيات هیڅ تاسو نه پلم یو قاتلو کوم او جنگ نه نک... نکړې تاسو را والقهو الیکم سلاما او را نکړې وا تاسو دا نخ د اسلام غازي تے وی لوتھی منغا غاڑا کی خدا او مسلمانن قبلوں وما جاء لللہ و لكم علیھم سبیلا نرا گرس وللہ تاسنرا بدی بانیلار ستجیتونا زرے چیمم مے با اخرین نور گسان یریتونا چرا تے گین ائمنو کم چامن واغلی تاسونا و او امن واغلی قوف بلنا کلمہ ردو الالفتنه دی هر کلا جواب اسی فتنه تا شرک تا اور کیسوفیات دی زواله کیدا ری پیشاعت کی او د دین خبره چې ورته او چې انه بایې شهادت اه شهادت نه کوي او د شرک خبره هغه بډیره زرخوري وای ويل هنگ یا ذیلکم کچر بیا د ان احساس کو الیکم السلام او لا اندین کلا تاسو دا د اسلام وکوفو مَو دی موبانې ن الله نپل د جنگنا دظرنا وخصو هم نونی صدي لرا وقتلو هم قتل کئدي لرا هیں سو سقب د مو کمز کې چېمودي ل اوله ایڪ لاله کومالسلطانه مدینا او دا کسان کغ ل میں تاسو لرا پهدي باېقالابکاره سرم حکم ذکر کوئ احتیات تجای میدان تو تھے نتالم دز خوان در کڑے و او توری والو نو جنے چھ خپل مال کرے درنو لگی و من کا نام و ما کان للمؤمنین دی بہکار مؤمنن را ای یقتل مؤمنن شقتل کی مؤمن الا خطآن مگر بخطابانی قتل نے اغا آمدن دی قتل آمدو یو شیبه بلا ماده یو قد خطا ده او یو قد به نسیان نه دا څلور قسمه قتل احمد دې ته وې چې اراده د قتل لهوم وې او اسباب د قتل هم استعمال کړي لکه ټوپک تمانچا وغیرہ نو دا قتل احمد دې دویم شدید العلامت دی شدید العلامت دی دوی چیراده د قتل لیکړی وی اواز باب د قتل استعمال نکي د ټوپک تمانجي چا ټړکۍ وغيرها نه علاوه بل څه باندي کوڅو وی په بل او دریم قتل خطا لري قتل خطا دا دي چې اسباب استعمال کړي خو اراده د قتل لني نه کډد کې پخکار باندې مرګې دی لري دلی دا بل څه دی او د انسان دیښته اراده نشته او په دې کې او انسان را خطا شو او هغه لګی پرې ګولې تا دا قتل ارادة نوعا كري او درهم قتل نسيان بي شنن ارادة دا قتلو كي او نا اسباب استعمال كي لکا مور كي با بچي با نواري و بچي تي ملشي قتل و اسباب استعمال كري او ملشي تي نو پا غي كم کفارة ذكر كي و دا غي آسازان ذكر كي شدتان اولي انتيیاط نه شوین او قتل خطا بارکنده د دیت ذکر کای او رقبا مؤمنه ازادول ومن مؤمنن دا دا و من قتل مؤمن او چا چې قتل کوم مومن په خطا باندې اسباب استعمال کړي خو اراده د قتل نه دا و تحرير رقبه د مؤمنه نوازا دول دمرئی مومن دی مومن مرئی او غلام بازا دی ودیتنا او دیت مسلمت پورست پارلی شیر دیت کسی لخان دی دا باوالکی الہ اہلی اہل دتا الہ این یصدقو مگر کمافی کیا ہوئی اوزدازی او سڑے دی چستا او داوی ترمندا وعده دا دشمن دی له او تاسو دا یو وقت پوری نه ټای کیدای چې وخته پوری به جنگ نکاو او دا, دا غنه تی دن نه دن نه یو سره ستانه کو لګید د دشمن د قوم نه نوبای کی مری آزاد اوللی واین کان من قوم من دا قوم نه اذ ویلا گونجی دشمن تاسو وہ هو مؤمنون او غا مؤمنوی اپه غتا کی تر نه یا لګی دلې وی وتحرير او رقاب د مؤمنه نا د د رحیم مؤمن دی و ان کان من قوم من کجری دا قومه بینکم او بینا میثاق چې په من تاسو د دې کیوا دداه پدیه تو مسلمت الندیه دی تبع لقائم الى الهل والمدين و تحرير و رقبت المؤمنين اوضا دول دمرئي مؤمن دي فمعلم يجد نجي چادا اونا مندو مرئي مؤمن فسيامو شهرين متطابعين نروجن والدوام ياشتی په در په توبتن من اللهم توبا قبل تبعا الله قبل او زنانا پا بچه دل او دلده او بچه تي مرشوه او ام دو مشتی روجه نسي وكان اللہ او ده اللہ علی من حکیما پا احکم الدون والان ومن یقت المؤمنم متعامدان او سوچ قتل کی مؤمنم متعامدان پا قصبان ده او مؤمنم حکم پر مشتق باندې کې آمدې علت دې مومن باندې حکم او آمداده دې علت دې یعنی په سبب به ایمان باندې دی وجلې دې د سره دا دشمنی په دی وجو اچ دی مؤمنو نو دې ایمان په سبب باندې دی وجلې دې نو داغه سزا ذکر کړي ومن یا د مؤمنان چا چې قتل کو ممن نه پهسبب د ایمان متح ندن په قبانې اجز و جهنم وغزب وغزب سزا د دجه نهمو جه نم دی خالی دن پامې شو پې کې و غبلله او غضب دله د نیو کو جهنم دے دے همیشه دین تا لا په غزا کې جردې دریم لانی چیې سلورم و عدل و ظاھبان الیمان تیار کړې دې لرا زابو او مومنې وجه لیدې مومنې ختمو یاغو همیشه کو جهنم کې نو وجه دادا چې د د د ایمان د د د مرګ را و غنلې او حلال گنن د حرامو حرامو تا حلال ویل دا دا قسم دا شرک می دی نو دا شرکو کو دیده و جبانی جہنمی دی امیشا او چاچ قتل کرده وی ناغا پا لانت کی را گیر دی لانتی دی حالت دا آغو گورا دنیا کی چا قتل کرده وی بیگنائی کرده دی. نو دیر زدمن او متبر سڑی وی و چې قاتل کې نو یاره دا ورسره واصله چې تاګر نه دا نو اسلام ګرځي او یریږي عزت من کور وی هغه کور ورانچی کله یوځه ډیره یو کله بل دی نو کور عزت یې پادې نشي او دا غنه درجه کې ښکته خلک او هغه تبيامتونه کې چرو روغره لوکا نو ډیر په ذلت باندې جون دی ری بیا چا چې مسلمان وجلی دی او چا چې دغه ډاکی کړی دی زمان اوستاز فرمایل اللاما محمد طویب طوحریم ویو تانو او اغدا کو اغدا کو اغدا کو چسنگا ما تا خبر کئی بیا سمشگو اغاوی زمان سرس ملگیریو اغدا کوئی او منگ تریو غرو کی آو آو ناسیو غرو یو سره روان دی اجهو بخرابانی بارخه دی دا ګوڑې کوم اخره نبی دی ټیم کې درس کې پاتې دل او کې ناستل دا تنگول کې دا په مخه پاسې مو یاغو سن کې مضبوطه توجهه زمام ګډه وډه کې خپل باندې توجه ګډه وډه په مخه پاسې اس مزانه کوي هله کې احتیاط کوي ډوډۍ سره نو تنګې کې بنا یو یوه چدیر ضرورت یوجب ایسا مرا هو تو کینو دغه ټیم کې کی کابوس کینو بیا پروا شته او چې په مخه پای شي په مخه پای شي بوله پیدا نه شته ما هغه وی قتل وی منګا ناسیو آیا سره روان نه په خرابانی باری کيره او خو او سره روان نه دا زمونږ دی دا کوانو او ملګری وی ویرا زور کوسیګه ما او دا سره ما معلوم نه یاث بے غیرت ته